Kezdte zavartan a másik. Elhallgatott, látszott rajta, nem tudja, hogyan kezdje, azután nekivágott. Szóval, azt hallottam, hogy a leányod Novigrádban volt fogságban, ahol az udvarhölgyeket átengedték a katonák kénye Már a múltkor elmondtam neked, Kázmér uram, hogy Zsuzsannával nem történt ilyesmi, mert sikerült időben megszöknie, magyarázta Sávodi, elfojtva bosszúságát.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 Felajánlom a fiatal párnak a becsédi birtokot. Hát igen, hogy a szavadat adtad, nagyon meggyőző. Bólintott beleegyezően helvéci uram, majd ravaszkással megvakarta a fejét. Hát szép az a becsédi birtok, de nem sokat ér a szénási dűlő nélkül. Ó, esetleg arról is beszélhetünk.